Таким голосом заговорить Рущина. Врешті виходить на середину зали сколівський парох Микола Устиянович. Його обличчя від хвилювання сполотніли, ніби ховається за пасмами довгого світлого волосся. Та ось він підносить руки, немов би стояв у царських вратах, і лунко карбує слова своєї власної поезії. Де ж руські діти? Сонце вечеріє, а затя ніхто не скаже. Ніхто сусідам вісті не дасть знати, Якое серце земля привалила, За яким сином плаче руська мати. А нам, як любо, як солодко було Той родим голос руським серцем пити. А днес, о браття, Розбилися стіни красного серця Душі величавої, замовкли груди, Чувства уніміли. Ніт, Маркіяна, молод Соловія, Пророка честі, Слави предтечі. Тиша напружилась, мов натягнута на луці тятива, І вилетіла стріла. Пролунало в залі. Є Маркіян, і буде вічно серед нас. Навіть не шелеснуло. Ніхто не озирнувся і слова не зрунив, Не спитав, хто це подав пророчий глас. Вагелевич сидів, затуливши долонями обличчя, Щоб ніхто не побачив його сліз. То було перше і єдине справжнє у Вагелевича свято – відкриття собору русських учених в кінці жовтня, у п'ятниці. З понеділка Зіз розпочне практичну роботу, і нічого втічного від нього Іван не чекав. Він і нині був чужий серед своїх, а те ганебне слово, що висіло над ним у прокляття будь-якої лихої миті, могло прозвучати в музейній залі семінарії. І Іван знав, хто його готовий вимовити – перерві і Гушалевич, і Ірод, і єпископ Яхимович відвертали від нього голови, і навіть отець Михайло Куземський, президент з'їзду, дивився мимо нього, щоб не привітатися з відступником. А той холод, що провіявся колись між Вагедевичем і Головацьким у Микитинцях, ціпинів тепер щораз дужче і брався кригою. Як і уникав розмов з Іваном, ніби щось знав таке, що стосується їх обох, а тільки одному може належати. І про це відав Іван. Міністр освіти пообіцяв відкрити в університеті кафедру русської словесності. І з'їзд мав визначитися з кандидатурою на професора. А я нічого не мав би проти, щоб кафедру зайняв ти, Якове. Але знаю теж, що ні мені, ні тобі вона не належатиме. А проти Голуховському Голуховським Гушалевичу. Пагалевич на з'їзді тримався окремо. Навіть до Устаяновича не підходив. Іванові було досить слів промови, яку Микола виголосив, відчитавши вірша. Ті слова гріли Вагілевича і творили для нього свято. Родинці лунала й зараз у його вухах висока мова Миколи, такої ще не чула Галичина. З тихого осіннього неба легко злітало на брук лапати яворове листя. Воно шелестіло в Івана під ногами, він ішов поволі, минаючи готель жоржа Гофмана доля Русіє. З ресторації долинали звуки танго. Іваномисне не поспішав, щоб продовжити собі праздник. Родинці на мапі Європи золотими буквами виписалося слово Воскресіння. Кожен народ зачав нову життя. А чи ж ми на переболіли найтяжчу у світі неволю, щоб надалі дихати тяжким віддихом скону, мов під тягарем могили? Злітає з неба червоне яворове листя. Тихо чіпляється рукавів, Пліч замаює циліндр. Заклавши руки за спину, Іван переходить містком через полтву. За ним згасає музика в ресторації, а він не хоче, щоб свято закінчувалося. І зупиняється на розі вулиці Баторого. Родимці пролунюють крізь плач скрипок, натхненні. Слова Миколи, хто на Слов'янщині не знає мови святої Руси? Хочеш налюбуватися її принадами? Звернись до Основ'яненкової Марусі. Прагнеш узброїтися в кріпость? Послухай Грімкого Шевченка. А ніжністю проникнеся в поезії незабвенного нашого Шашкевича. Тож не даймо замерзнути на морозі ранній квітці дрібній, що виросла з його серця. А листя злітає з висот, ніби ті явори сягнули кронами космосу. Усе нині на світі виросло, і дерева, і люди, бо настало пробудження живого ядра з-під гробової могили. Вагелевич стоїть навпроти Галицької брами, розпрямлений, усміхнений, вродливий і мудрий. Нині він ціла людина і хоче затримати в собі цей стан якнайдовше. До нього долинають звуки танго, а сурдут покривається лопатим листям. Тротуаром проходять люди, а він їх не помічає. Не цікавлять його теж фіакри, що гуркочуть брукованою вулицею, Місто живе своїм буденним життям. А для Івана настала єдина мить справжньої урочистості. А чи ти зриш з неба, Маркіяне, торжество своїх мріє надій. Ти стоїш, я чую, біля мене і святкуєш разом зі мною. Втім, біля Івана зупиняється карета. Прукає візник, Вагелевич повертається, щоб підти собі геть вулицею Баторого, та наздоганяє його чийсь поклик. «Янку! Янку!» Було знайомий. Іван передавно не чув його, а впізнає, бо ніхто ніколи так ніжно до нього не звертався, тільки одна людина. Іван оглядається. З карети.